Capitolul 110 Întrucât în anul acela Crăciunul cădea într-o joi, magazinul urma să rămână închis patru zile. Filip îi scrise unchiului său întrebându-l dacă ar fi posibil pentru el să petreacă acest interval la casa parohială. Primi un răspuns de la doamna Forster, care îl anunța că domnul Chere e prea slăbit ca să-i scrie cu mâna lui, dar dorește să-și vadă nepotul și s-ar bucura de vizita lui. Doamna Forster îl întâmpină pe Filip în prag și, când dă dumâna cu el, îi spuse, O să-l găsiți că am schimbat, domnișorul Filip, față de cum era când ați fost ultima dată aici. Dar v-aș ruga frumos, domnișorule Filip, dacă se poate să vă prefaceți că nu-ați observat nimic. Tremură grozav pentru viața dumnealui." Filip în cuvință din cap și doamna Forster îl conduse în sufragerie. A venit domnișorul Filip, părinte." Preotului din Blackstable nu-i mai rămânea mult de trăit. Nu puteai avea nicio îndoială în privința asta dacă te uitai la obrajii lui subți și la trupul împuținat. Ședea încovrigat în fotoliu cu capul lăsat ciudat pe spate și cu un șal peste umeri. De la o vreme nu mai putea umbla fără ajutorul bastoanelor și mâinile îi tremurau așa de tare, încât de-abia se mai putea hrăni. Nu mai poate duce mult," se gândi Filip privindul. Ce zici? Cum arăt?" întrebă preotul. Ți se pare că m-am schimbat mult de la ultima ta vizită? Am impresia că par mai zdravă decât erai astă Atunci arătam prost din cauza căldurii. Asta mă necăjește totdeauna. Povestea preotului despre ultimele luni din viața lui era alcătuită dintr-un șir de săptămâni pe care le petrecuse în dormitor și dintr-un șir de săptămâni pe care le petrecuse în odăile de la parter avea un clopoțel la îndemână și, în timp ce vorbeau, o sună pe doamna Forster, care se instalase în camera alăturată, pentru a veni în ajutor la nevoie. O întrebă în ce zi a lunii a părăsit pentru prima dată dormitorul. La 7 noiembrie, părinte." Preotul se uită la Filip ca să vadă cum primește această informație. Dar și acum mănânc destul de bine, nu e așa, doamnă Forster?" Da, părinte, aveți o poftă de mâncare foarte sănătoasă." Dar parcă nu mă îngrași deloc. Acum nu-l mai interesa absolut nimic altceva decât sănătatea lui. Era hotărât cu strășnicie să se ocupe de un singur lucru și anume să trăiască. Pur și simplu să trăiască indiferent de monotonia vieții lui și de durerile neostoite care nu lăsau să doarmă, decât când se afla sub influența morfinei. E îngrozitor cât de mulți bani a trebuit să cheltuiesc cu doctorul. Sună iar clopoțelul. Doamna Forster, arată-i domnișorului Filip nota de plată de la farmacie." Fără să-și piardă deloc răbdarea, doamna Forster o lode pe polița căminului și o în mână lui Filip. asta e numai pe o lună. Mă și întrebam dacă fiind și tu de meserie, nu cumva ai putea să-mi procur medicamentele astea mai ieftin. M-am gândit să le cer direct de la depozit, dar atunci mă costă expediția." Deși în aparență se interesa atât de puțin de Filip încât nici nu-și bătea capul să afle ce face, ai fi zis că îi pare totuși bine că l-are acolo. Îl întrebă cât timp poate să stea și, când Filip îi spuse că trebuie să plece în câteva zile, își exprimă dorința ca vizita lui să se fi prelungit. Îi descrise în amănunt toate simptomele pe care le avea și repetă ce i-a spus doctorul despre el. Se întrerupse ca să sune clopoțelul și, când veni doamna Forster, îi zise... A, ah, nu știam precis dacă ești acolo. Am sunat numai ca să fiu sigur unde te afli." După plecarea ei, îi explică lui Filip că se simte neliniștit ori de câte ori nu e sigur că doamna Forster e prin preajmă ca să-l poată auzi. Ea știa exact ce trebuie să-i facă dacă îi se întâmplă ceva. Văzând-o obosită cu ploapele grele de nesomn, Filip sugeră că poate o ostenește prea mult. Aș, fleacuri," zise preotul. E ca un taur de voinică. Când doamna Forster intră din nou ca să-i dea doctoria, preotul îi spuse. Domnișorul Filip zice că faci prea multă treabă, doamnă Forster. Dar dumitale îți place să mă îngrijești, nu-i așa? A, eu nu mă plâng, părinte. Vreau să fac tot ce pot. Curând de și făcu efectul și preotul a dormit. Filip se duse în bucătărie și o întrebă pe doamna Forster dacă poate face față la atâta treabă. Își dă seama că de câteva luni n-a prea avut liniște. De, domnișorule Filip, ce pot să fac?" răspunse ea. Bietul bătrân nu poate să se descurce deloc fără mine. Și măcar că uneori îmi cam dă bătaie de cap, nu poți să nu-l îndrăgești, nu-i așa?" Acum sunt aici de câțiva ani, așa că nu știu ce o să mă fac când eu sun ceasul." Filip văzu că femeia ține cu adevărat la bătrân. Îl spăla și îl îmbrăca, îi dădea de mâncare și se sculea de 5-6 ori pe noapte, pentru că dormea într-o cameră vecină cu a lui și de câte ori se trezea suna din clopoțel până o vedea intrând. S-ar fi putut să moară în orice clipă, dar tot atât de bine s-ar fi putut să trăiască luni de zile. Era minunat să vezi cum femeia asta îngrijește cu o tandrețe atât de răbdătoare pe un străin și era tragic și înduioșător, ca numai ea dintre toți oamenii de pe lume să țină la el. Lui Filip îi se păru că pentru unchiul lui, religia pe care o propovăduise toată viața, nu avea decât o importanță pur formală. În fiecare duminică, diaconul venea și îl împărtășea, iar el citea adeseori Biblia. Dar era limpede că perspectiva morții îl umple de groază. Era convins că moartea e doar poarta vieții veșnice, dar el nu voia să pătrundă în viața aceea. Chinuit neîncetat de dureri, țintuit în fotoliu, fără a mai nutri speranța de a ieși vreodată în aer liber, aflându-se ca un copil în mâinile unei femei care i-a îi plătea o leafă, se agăța totuși de lumea pe care o cunoștea. În capul lui Filip se învârtea o întrebare pe care nu putea pune pentru că știa că unchiul lui nu să-i dea decât un răspuns convențional. Se întreba dacă la sfârșitul sfârșitului, acum când mașinăria se rotea din ce în ce mai dureros, Slujitorul bisericii mai crede încă în nemurire. Poate că în adâncul sufletului lui, fără să aibă voie să ia forma cuvintelor în cazul în care devenea apăsătoare, se afla convingerea că Dumnezeu nu există și că dincolo de viața pământească nu mai e nimic. În serea celei de-a doua zile de Crăciun, Filip ședea în sufragerie împreună cu unchiul lui. Trebuia să plece a doua zi dis de dimineață pentru a ajunge la magazin la ora nouă, și deci trebuia să-și ia chiar în seara aceea rămas bun de la preot. Protopopul din Blackstable Stable dormita, iar Filip, trântit pe canapea lângă fereastră, lăsă cartea să cade pe genunchi și privi fără țintă prin cameră. Se întrebă cât bani o să poate scoate din vânzarea mobilei. Se plimbase prin casă și privise lucrurile pe care le știa din copilărie. Câteva dintre porțelanuri se puteau vinde pe un preț onorabil și Filip se întrebă dacă ar merita să le ducă la Londra. Dar mobila era în stil victorian, mahon masiv și urât. Scoase la licitație s-ar fi dus pe un preț de nimic. Mai erau și vreo trei sau patru mii de cărți, dar toată lumea știa ce prost se vindeau cărțile în vremea aceea și era puțin probabil să realizeze mai mult de o de lire de pe urma lor. Filip nu știa câți bani o să-i lase unchiul lui și poate pentru a suta oară s-o care ar fi fost suma minimă care îi trebuia pentru a-și termina studiile la spital, pentru a-și lua diploma și pentru a se întreține în perioada pe care vroia să o mai petreacă la clinică. Se uită la bătrân și văzu că are un somn agitat. Fața aceea, smochinită, nu mai avea nimic omenesc în ea. Era ca fața unui animal ciudat. Filip se gândi ce ușor ar fi fost să pună capăt acelei vieți inutile. Se gândise la lucrul ăsta în fiecare seară când doamna Forster îi pregătea unchiului său doctoria care urma să-l facă să petreacă o noapte liniștită. Erau două sticle, una conținea un medicament pe care îl lua cu regularitate, iar cealaltă un calmant, pe bază de opiu, pentru alinarea durerilor în cazul că ar fi devenit insuportabile. I se turna o doză din această sticlă care era după aceea lăsată pe noptieră lângă patul lui. De obicei o lua pe la trei sau patru dimineața. Ar fi fost foarte simplu să dubleze doza. Unchiul ar fi murit peste noapte și nimeni n-ar fi bănuit nimic, că doctorul Uigram se aștepta ca el să moară tocmai în felul ăsta. Ar fi fost o moarte fără dureri. Philip strânse din pumn la gândul banilor de care avea atâta nevoie. Câteva luni în plus din viața aceea nenorocită n-ar fi contat câtuși de puțin pentru un bătrân. În schimb, pentru el însemnau totul. Ajungea la capătul răbdării și, când se gândea să se întoarcă a doua zi dimineață la lucru, îl cuprindeau fior de groază. Inima a început să-i bată mai tare din pricina gândului care îl obseda și, cu toate că se străduia să-și-l alunge din minte, nu izbutea. Ar fi fost atât de ușor, teribil de ușor. N-avea nici cel mai mic sentiment pentru bătrân. nu îl iubise niciodată. Fusese toată viața un om egoist, egoist mai ales față de soția lui care l-adora și, indiferent față de băiatul la cărui îngrijire, îi fusese încredințată. Nu era un om rău, ci un om stupid și împietrit, ros de o senzualitate meschină. Ar fi fost ușor, teribil de ușor, dar Filip nu îndrăznea să o facă, se temea de remușcări. Ce rost ar fi avut să intre în posesia banilor dacă și-ar fi regretat toată viața fapta? Deși își spusese de atâtea ori că regretele sunt niște fleacuri, erau anumite lucruri care îi reveneau din când în când și nu lăsau să trăiască liniștit. Nu vroia să le aibă pe conștiință. Unchiul lui deschise ochii. Filip se bucură pentru că, așa, avea o înfățișare ceva mai omenească. Era sincer îngrozit de ideea cei i venise, fiindcă de fapt în mintea lui clocea planul unui omor și se întreba dacă și alți oameni au asemenea gânduri sau era el anormal și decăzut moralicește. Bănuia că atunci când ar fi venit momentul, n-ar fi fost în stare să o facă, dar gândul exista în mintea lui și l obsedă. Ceea ce îi reținea mâna era frica. Unchiului îi adresă cuvântul, cred că nu-mi aștepți moartea, Filip. Filip simți că inima îi bate să-i spargă pieptul. Doamne ferește! Bravo, băiete! Nu mi-ar fi plăcut să-ți treacă așa ceva prin cap. La moartea mea o să capeți ceva bani, dar nu trebuie să o aștepți cu nerăbdare, pentru că atunci nu ți-ar mai sluji la nimic. Vorbea cu glas căzut și tonul lui avea o îngrijorare ciudată care strecură un junghi în inima lui Filip. Se miră că o ciudată perspicacitate ar fi putut cumva să-l determine pe bătrân să presupună ce dorințe stranii se agită în mintea lui. Trag nădejde că o să mai trăiești încă douăzeci de ani," zise el. Ei, de, nu mă prea pot aștepta la una ca asta. Dar dacă mă îngrijesc bine, nu văd de ce n-aș mai rezista încă vreo trei-patru ani." Rămase tăcut o vreme, iar Filip nu găsi nimic de spus. Apoi, ca și cum ar fi meditat din nou asupra întregii probleme, bătrânul deschise iar vorba. Oricine are dreptul să trăiască atâta cât poate. Filip încercă să-i abată atenția către alte subiecte. Apropo, am vrut să te întreb dacă nu mai știi nimic despre domnișoara Wilkinson. Ba da, am primit o scrisoare de la ea acum câteva vreme. Știi că s-a măritat? Ei, nu zău. Da, s-a căsătorit cu un văduv. Bănuiesc că o duc destul de bine.